Hej välkommen till Jag heter Erik Jag heter Oskar Jag heter Patrik Jag heter Jan Vi har med oss en Marlene Och till viss nivå är... En Snorre En Snorre ah! Och ifall man, inte, ifall man är ny med sin lyssnare Så vet man Alltså Han heter Snorre Vi har inte med oss en Snorre Han heter Snorre Vi har med oss De, de delarna även väl också med sure. Fem Absolut. Snorre Fem en Och en Snorre med stort S Yes <laughs> Precis, så är det <laughs> nu, för, nu Ingen mer förstånd för det blev inte alls weirder Nu, nu förklarar du grejen um, Okej, okay, avsnitt 55 Just det, 5 det, det är kul. Cool. Det, det är andra vi gör för magasin, Alltså helt, vi släpps där Så, här, så att det, ja, hittills uh -huh. så känns det bra Ja, mycket bra Nej, det har hänt så mycket, men det känns bra <laughs> är <Känns det väl? laughs> vad vi vet, det kanske hänt en massa det har hänt en massa jag vet inte vad, jag har lite grejer Men jag tänkte, ska, ska jag börja med, jag har tidigt lite Om överraskningar, men ska jag ta det först Eller ska jag ta det sen ja, alltså, det Vill, vi det vet vad, vet, ja. vill ja. du veta vad överraskningen är Nej ja. <laughs> Okej okay. okay. um, ja. Det blir förmodligen framåt Typ mars kanske, de är klara då Men då kommer det dyka upp Väldigt limiterade det kommer att finnas fem stycken alltså, Så det är en till, en till varje medlem Plus en extra Som vi kanske låter det ut då Och okay, okay. oh, en extra, an extra någonting. Det är så skedgast öl och glas. Really? Yes cool. In, Ingraverad, alltså själva loggan Och uh, det, kom, det kommer jag snacka med lite folk. Det, det, det är inte lika dyrt som jag trodde För vissa ställen vill ju ha Flera alltså, vissa, alltså det finns det väldigt betalt. få städer Att ja, man måste lägga liksom en fet fet batch Alltså ja alltså, det är så här Minimum batch Och vissa är ju typ det, det, det är roligt för att, att, att ha något ingraverat Då kan man ha liksom, så få, Alltså man kan köra till två glas Om man vill ja. Men alltså, om du ska ha tryck bara Då snackar vi 250 ja. mm. Uh, och det är en jag, grej nu finns det är de som säljer fem stycken Så det kommer finnas ja, det Så jag tänker att vi kan lämna de här Så de har dem här Sen kommer man in här en dag så sitter någon helt främmande person Och dricker ur mitt glas mm. Tror du det kommer hända? Ja, jag hoppas det. För att det, det finns en kille som hänger här Det inte hända så... igen i alla <laughs> Nej, inte efter det mm. Nej. Då kommer jag kommer att säga, jag jobbar i hamnen <laughs> det behöver på mig så Oscar har ju friserat de skägget lite grann. Vilket skägg? Ja, det är ju nu. Uh, jag har en slavisk lastbilsmustasch. Just det. Mm. En sån som man har i Polen. Säger <laughs> som du sitter, hade problem med det Nej. Men därför jag sa. Okej, okay, nej men kul. Cool. jag, jag ser det kommer. Jag tror det blir kul. Cool. De, och sen liksom, om, om det verkligen så här, vi, just nu så finns det ingen anledning att köra någon större batch vi, vi har inte så många som skulle vilja ha det tror jag inte mm. Om vi inte vill bryda locknest på jävlas på. Nej, vi now you're just det, in. Även om vi skärmar är så att jag förvägligen så här. Det, det är lite så här. När de är not I don't know you're när vi har dem. Ja, bara försiktig, för för Gollums sönder. Så är, den är borta då. Såg du så du nu. Ja. det är lite som en voodoo det, på eh, det, är lite, det är inte helt så det funkar. Det är inte så det så när man fyller glaset så blir jag av. <går> <går> <Glashan> så du vet så du vet ni vill till att det inte är super bortom Ja, om du tömmer glaset så, så det är ju det ju Ja, då har man ju super <går> bort <såklart>. <går> <går> Nej, men då, <går> då, <går> då, <går> då, då, då <går> finns det kvar här, det är lukt. Men, alltså, som sagt Det är de är, de är, de är coolt tycker jag För då, då också, det blir en väldigt speciell sak Det är inte som en t-shirt som att det kommer några nya om ett tag Utan det här är ju verkligen så när de är borta Så är de borta Går de här sönder så är det inte så mycket råd Då ställer du nya glas Nej, det gör inte jag, det blir en gång där bara Limited. limited edition Limited edition Precis mm. Eller LTD LTD mm -hmm. Det blir coolt det blir, alltså, Jag gillar ju med lite så här roliga prylar Och um, Det jag Jag håller på att jobba på lite fler idéer Men det är en grej Men det, det är som sagt. Det kommer vara för oss Och sen kommer vi låta ut Eller tävla ut Ett glas Ett glas bara det kommer det kommer inte vara det kommer inte vara en enkel grej det måste göra något. det måste vara någon lite svårare grej för att ja, kunna vinna rätt. Sexuellt? Nej, inte nödvändigtvis. Jag ser att det ska vara någonting fysiskt någon, äh, någon akrobatisk evning eller sexuellt. Well. Uh. <laughs> <laughs> Ett brutet offer måste då kanske. Nu snackar vi typ här. Offer 2 <laughs> eller Jag säger framför mig en någon som lyssnar på det här som jag inte kommer nämna några namn så är jag är, är, är på sist nu anyway. Fuck yeah. it. Uh, Rätt, right. så, uh, så det kommer. Jag vet inte så jag. Jag tror att jag kommer vänta med tävlingen tills de är klara bara. Så man kan fota dem så folk ser vad de är. De ska vara i tävling för de, de, de kan vara såna sköna. Så Står med handtag bara? Oj, ja, nej. Ja. En riktig jug. Ja, ja. man ser, man, man är man är häftig och sådär. Men är det liksom? Uh, det, det, det är en cm. Okej, men det är bra. Ja. Mm. Så Tillräckligt rättvist. Ja, inte skulle kunna säga. <laughs> då det går jättebra. Liksom, så här, om, om om ett år kanske vi är där och klar så att vi kan göra de här en stor batch. Men de kostar mycket då. Jag kikar bara på. Uh, jag jag kommer, ja, alltså, en variant på typ, så här. Det var typ, jag tror 299 glas med tryck. Uh, jag tror det var runt så här, 12 000 spänn Oj. Och ändå blir det inte arga när man uh, har sönder ett glas på en restaurang. Det blir det ju ja. Ja man blir utslängd Eller det beror på på omständigheten här, kring glasets det är Förstörande Det är lite skillnad för du som har jobbat i Krogvärlden lite grann mm -hmm. Borde känna till det här att, Alltså det är inte så att de köper Falkonglas, de får ju glasen från Falkong Jag vet, jag men jag om... försökte vara lite roligt Nej ja, men det lyckas inte Det får man ju ha i den här podcasten <laughs> Inte längre <laughs> Okej okay, uh, um, det, det, det finns ett par saker som jag skulle vilja prata om idag men det finns en grej som jag det har varit musikhjälpen har precis. Yes. Har du haft du koll på det någonting? Lyssnat på det? som i bra. Har du har koll på det? Tackar lite på jobbet. Men, vad vad är Några det minuter? för någonting? Jag, jag, jag, om det jag har lyssnat massor. Alltså det är ju jag kommer inte ihåg vilket år i ordningen det är nu 4 5 år. Under. Men alltså är inte det alltså är det typ de som är etablerade artister i Sverige ska få lite TV-tid -typ. nej, nej, nej, det är det, nej, nej. det är ett antal dagar i december som P3 då, helt och hållet, dygnet runt och ja. över till något som kallas för musikhjälpen. Varje år har de valt ut en speciell sak de ska hjälpa. I år var det mö att väldigt många, väldigt många dör vid förlossning i, runt om i världen. På grund av att det finns bristande sjukvård. Det är någon, någon välgörenhetsgrej. Alltså. Så man ska samla in pengar. Och då går det ut på att man får önska musik. Och jag brukar gilla det här för att när folk väl får önska musik så brukar det bli bra musik. Eller i alla fall en really? mix. Blir det inte typ topplistor då? I vanliga ja, fall har det inte varit ut. Det Den brukar bli väldigt mycket mer. Att de tar lite gammalt, lite olika musikstilar. Det blir lite mer mix mot vad det brukar vara i år hade folk till och tappat allt det där Så i år var det bara de vanliga musiken som alltid går på P3 i princip Men är det bara en gång om året? Ja det är en gång om året Det eh... känns som att det är hela tiden Det känns som det är en, <laughs> en månad sedan jag satt på jobbet sist. Ja, Men det är sist det, det är en vecka i december Men sen så har de då ett gäng av de vanliga P3-programledarna Och sen någon kändis Som förra året var det Timbaktou I år var det Sarah Don't Vad var det? Mm. Och sen kommer det en massa Då sitter de i en Det är någon sångerskri sån. Men sen sitter de i alla fall i en glasbur På ett torg i, Hittills har det varit Malmö eller Göteborg Och sen så händer det en massa saker utanför Och det kommer folk Och så, så visar det på någon tv-kanal också. Då och då. Men de samlar in otroligt mycket pengar Man betalar för att önska låtar Får man låten spela då? De har sagt att man ska få det, fast kanske inte under, utan de har liksom, det de inte under nu ligger och ska, kommer att spelas framöver sen. Så det är en, men det det är en ju vecka lång playlist som, som de talar för att sen, vi, sen startar ju folk en massa, <laughs> folk startar ju en massa olika sådana att de samlar in, någon ger sig ut och börjar samla pant och pengarna går dit och, vad var någon förvångskoförjet var det så Det för typ två dagslöner och någonting mer än så och armehälsning så Vad kostar vad kostar det på det låt? Eh, man får ju hur mycket man vill men standard är 500 50, eller 200. 50 Ja ja jag sa okej. Okay. <laughs> 200. Man SMS:ar man skriver 500 50, eller 200. Ja ah, okej. Okay mest mesta väl loppet. Nej, mm. ja, men det låter som en kör. Ja, sure. är... Jo, de har auktioner också. Folk skänker grejer som man auktionerar ut. Det här, det här det här, det, här är det jag kommer till. För jag läste en grej här någon dans jag blev så här... Om jag om jag tycker det är jättefånigt eller jättefint. Eller fint är det kanske. Inte. Men om jag om jag står på det eller inte beror helt på en grej. Jag har inte, jag har inte fått reda på den. Vet känner vet du, alla om Cissi Jag gillar Sissi jag med. Mm. Man, man kan vinna. Jag gillar Jens Wallin också. Mm. Jens, ja, ja, jag är större fan av Jens Wallin, måste jag säga. Mm. Vet du vad? Applåd för Jens Wallin. Mm. Varför Tack. då? Varför inte? Jag kommer inte att plådera för Cissi. Hon är inte här. Kom, kom igen. Hon får komma hit om hon vill ha en applåd. Ni, ni applåderar alltså bara när jag är här. Ja, då alltså... Vi alltså, pratar om det när du inte är här också. Vem är också? den här Sissi? Mm. Här... Ja, hon, hon, hon har en ä, rätten, hon är radiopratare på Radio 1. Mm, exakt. Hon jobbade på P3 men då, var hon, då, var hon, då gillar hon inte alls. Mm. Men på radio 1, hon har varit med lite filmer också. Tror jag. Mm. Hon var med i Kina kungen. Och hon skriver en del kolumner i Metro. Ja, det, annat, jag har aldrig läst hennes kolumner. Jag lyssnar bara när hon pratar i radio. Och där tycker jag hon är vettig. Mm. Okej, okay, so anyway, så Trots man... att generellt sett så står de för en del saker som jag inte står för. Nej, nah, right. anyway, men anyway, Så, hur så var det? Så kunde man vinna, mm. jag såg det underlöpen, någon grej. Men man kunde vinna dygn ihop med Sissy i New York. Uh, ja, jag, jag, hon, jag, hon har gjort en grej att hon har ADHD. Ja, mm. okay. det, det, Hon är ganska öppen med det. Mm. Det, det ja, låter som att det kan ja. bli ett ganska ansträngande dygn ja, nu, kän, nu ska jag inte döma <skratt> henne på något sätt men, alltså, mm, okay, men det är men ett, he ett helt dygn okay, Men okej, men för det första de så det, det är ganska många sådana Ja, det är hård uttrycket Det är en mängd Ja, nej, men visst Men det är min poäng med det här ja, Så att så man kan alltså, resan går inte i det du vinner det, alltså, det enda du får du, alltså, du måste ta det lite och fixa boende själv och hon kommer inte springa ifrån den när jag söker upp henne det. det är det Ja jag... det är ju lite det så du, du, ja, du får, får du får att och... inte resa av boende alltså. nej nej utan nej. du får ära och hänga med när uh -huh. uh... alltså den som vann till slut det låg på över 3 och halvt tusen tror jag för att åka till New York för säkert lite mer än det Isi, du, du, kollade, du kollade upp lite sån där skit. Nej jag kollade Nej inte New York jag kollade biljetten till Baton Rouge allright den kostade 6-7 tusen tur Ja, men det måste vara ungefär... Du, du har varit New York alien. Ja, vi var en vecka, men då bodde vi ju för sig på Fyrstjärnigt hotell ganska centralt. Men jag tror det gick på ungefär 22 två personer en ja, Men, äh, men biljetterna vad kostar den? Uh, jag vet inte riktigt, vad som hotell eller vad som flyger. Så det är liksom Jaha, Får man veta programmet för dagen med henne? Vi har ja, uh, bara äh, bestämma. Vi sitter och kollar på tv liksom. <laughs> Har du sett Morgon Family? <laughs> Nej men alltså, det skulle vara om man skulle gå runt och shoppa lite till en mm. Sen skulle man äta middag och sen skulle man gå ut på någon nattclub okay. yeah. uh, Min grej är så här: Om någon annan föreslog det här för henne Typ att du borde göra det här mm. Det kommer folk vilja lägga pengar på Då, då är jag okej okay med det mm. Om hon själv föreslog, vet du vad, folk ska säkert vilja betala för att gå som mig mm. <laughs> Hon kan inte komma på det själv och sen frågade, vad tror jag om det här? Ja, precis. Sen... Jag tycker det är ganska... skickade det idén och gav den till någon annan så att mm. de fick luften. Ja. Att... Nej, men jag är ett fan av jag, jag, jag, jag, jag lyssnar rätt ofta och jag följer på Twitter allt med det. Hon, är, hon, jag, hon säger ganska... Jag, jag, jag, jag tycker om den du nu. Men jag, jag vet, för men faktum är att hon faktiskt har en ganska stor fanskara. Sure. Och då tycker jag att har man det så kan man faktiskt få ta sig lite sådana egenheter. Ja. Eller liksom friheter att faktiskt... Det Okej, jag, jag också. har en fanskara. Vill de betala pengar som går mm. för att jag har ah, så... det går till välgörande Är det bara jag som är idiot Och då är jag ändå lite kluven till Vad jag tycker om en i alla lägen Men jag tycker ändå att har man en fanskara Så då är det väl rätt okej Då är man väl någonting Det skulle so, ju inte yeah, funka för mig Har du prövat? Nej det har jag inte Vi funderar på Jens sa yeah. innan vi börjar spela att är det Nej, alltså, jag, jag, jag, jag har Jag pratat lite Eller väldigt kort egentligen innan Om att nästa år vi kanske gör någonting med musikhjälpen Och då kanske vi kan köra lott ut en, en utekväll med Patrik Pierre mm. ja. Eller en innenatt Ja mm. det jag nu Det syns inte mycket Eller typ här. vad det Men egentligen det bästa tjäna mest pengar skulle vi köra alla fyra Jag upplever det här att alltså det finns folk som tror det helt gratis varje en måndag så typ. att <laughs> typ ju det, det går nog lika bra. Så att uh, och det ja. brukar vara så det kommer, det kommer ju ja, inte liksom, det, det, det, det Kan kanske kan hitta på någon, någon speciell mm. grej men... jag, jag, jag kör ner det för att om, säger, om vi kan ta in det så att jag har min klubb samtidigt mm. så alla, alla ni nya där vi hänger och umgås med dem men istället för så här med när jag tänkte önska dig så här sex sju på uh, Musikhjälpen grejen yeah. Ja men jag kan nog att spela de bara Ja, ja Kan man tänka sig en budgetversion i stil Med sådana här lyssnarplatser på otan Så att man bara får observera oss får inte Ja um <laughs> <oss. laughs> <skratt> <eller t -tal. skratt> det är troget om får jag vara så jag har en sån liten kikare på en pinne då. Det är bra. Så man kan sitta och titta på <skratt> en här. Liksom. Ja. <skratt> så, så vi, vi kommer sitta på men säg säg säg vi spelar in på ja, det här vet inte, det finns ingenting mitt emot här vi fixar där det. Jag mer typ så det vi typ här, vi kommer sitta på den här i Vi Vi bokat plats för er på utse mitt emot. <skratt> <skratt> <skratt> här är <ni> kikare. Ja. Vi har kopplat till till högt högtalarsystem så det kan spelas live det vi gör. Det skulle kunna vara fint. Uh, jag tror inte att någon skulle köra med det. Men, uh, sen, sen finns en annan köra. grej som var lite kul. Alltså, den fick betydligt mer. Jag vet inte, jag såg, när jag senast kollade det i lördags så var det trett, nästan 14 000. Man kunde vinna en golfrunda med Jokersson. En bit för 47 000 någonting. Den var uppe i typ 130 mm. Men då hade Tradera konstaterat att det var trissat pris. Så att den gick för, jag tror var 47 000 någonting Oj. Och åh oh, vad heter han nu? Vad gick pengarna till? Musikhjälpen också? Musikhjälpen Jaha, var det musikhjälpen? Åh, ja. mm. uh, oh, jag kommer inte ihåg vad han heter nu, men, äh, nu Han var spelade var. inte ens golf Men han tänkte passa på att få en stund Och ta ett snack med Jimmy jag att du... Ta ett snack? <laughs> ja jag skulle också vilja säga, Han jag... trodde på samtalets kraft Så han ville få den här tiden de är kända för att svänga sig med såna Avlånga järn <här> <här> Jag skulle också vara lite orolig faktiskt alltså, för jag menar, alltså, Det finns ganska många som inte tycker om den killen Om mm. jag hade Obegränsade tillgångar Då hade jag köpt det där Det känns ju ganska givet Att det skulle vara någon så att säga motståndare Till honom som skulle vinna auktionen Det måste han göra Det var svampoängen också Ja en ena jag skulle ja eller jag är ingen fan av sånt men på nån alltså alls men det skulle känna jag skulle det awesome jag, jag vinner jag tar mig hur mycket vi i Sveriges spelkastar att prata om med det här, så det är känna det är jag jag gjort det förra skulle vi träffa honom Och snacka med men alltså han, han är ju oavsett vad man tycker om hans politik så är han ju en väldigt duktig politiker. Ja well, jo, jag okay. vet ni om han är på golf dock Hoppas han inte ganska dålig för om jag vinner så kommer jag fram som en idiot om jag står för... Då blir det som Kim Jong-il den enda mannen som har vunnit mot Tiger Woods. <laughs> ja just det. Han sa det var typ så många... Han satte på två skott Nä, tror jag. Nej, men han satte, det? Ja det var coolt. Uh, för de har väl träffats kävat tror jag eller? Eh uh, inte det. Men, men han såg han, har träffat en basket i alla fall. okej. Okay. de blev vänner för livet enligt basket twitter. Okej, okay. men jag tänkte mer på att han äh, är där Han satte väl, äh, var, hur många hole var han gjorde på en? Kim Jong-il eller ah, ja. Kim Il-sung Jong -il. Kim, Il Kim. Kim Jong-il ja. äh, Hur många Han gjorde ones typ, han, han, han spelade golf en gång, vet jag Han gjorde typ så här åtta eller nio hole in -one. sen var han klar kände Det sägs att han inte skiter också Men du gick inte, inte längre Inte längre, <laughs> hon tog bort det men det var du som berättade jag berättade där med att han han satte typ så här 10 9 eller 10 hållen först och sedan testade du överhuvudtaget Sen kände jag att han är klar med den kan det här så bra nu det, är som det vi har jag tror inte det stod någon överhuvudtaget på golfbanan faktiskt nej, liksom nej, nej. så alltså det är ingen som han inte handlade... en hand <laughs> nej förmodligen inte så men det blev lite alltså imellem alltså, ja men uh... Vad var det mer han var bra? Han var bara för mycket. Han var... Du, uh, name it. Han, talat. Han kunde det mesta. Han kan allt som du ifrågasätter om han är bra på eller inte. Men för jag minns att en uh, varje avstått så när han dog så började de här bergen lysa rött för själva jorden sörjde honom. När han ja. föddes så tändes en uh, ny stjärna. Jaha. <laughs> var det klart? Mm -hmm. <laughs> Men det låter ju Och en regnbåge tror jag kom över... No, for, oh, whatever. Men alltså, det typ, finns mycket kul fakta alltså, jag, jag, jag, Har inte någon som helst koll på att, när han, För det är man, alltså, sure, man kan skryta lite Man kan slänga lite saker som att jag hjälper på golf Men typ när det börjar regnbåga och börja sjunga för en okay, Så kanske man inte säger <laughs> <laughs> Jag tror att det var Josef Goebbels Som äh, sa det att i, I varje lögn så måste det finnas ett korn sanning oh, ja. För att den överhuvudtaget ska gå att... Exakt, exakt. Så, ja. vi pratade om det här förut ja. På Cons Cons Conspiracy gate ja, det gjorde du Ja yep. nice. Men det är väl ungefär som att typ, jag menar så, det, det kommer en regnbåge. Det, kanske, det regnade, det regnade det kanske när Kanske. Ja. Right, ja. Men sen när man går igenom sovjetiska arkiv och får reda på att han föddes i Självverket i Sovjetunionen. Eh, inte alls på det berget, det heliga berget i Nordkorea. och Han föddes väl, jag tror att det var åt fältsjukhusen eller sånt där. Hans pappa var soldat mm. eh, Då är det inte så romantiskt längre Jag vet, jag vet inte om det tycker romantisk det var romantiskt innan Det, det, är att, men... det var det Jag ska romantiskt födas på ett fältsjukhus Sådär Inte i Sovjet Det <laughs> tror jag inte Jag har inte så bra koll på det här det, det är. Ju. Ja, det är... Det verkar inte vara så trevligt ställe. Um, ingenting alls Ja. Buddy Cops yes. Jag såg ju om Bad Boys jag Har du sett Bad Boys-filmen? Nej är det den där yeah. de går mot kameran på framsidan med pistoler? Yes <laughs> Skiljer från alla andra filmer <laughs> Och båda är svarta? Yes Just det. det är Martin Lawrence och Will Smith Just det Och uh, jag gjorde såhär som, som vanligt när jag ser för jag, jag, såg, jag såg om Ghostbusters förra veckan för, för, för, Förra veckan var det Och det körde också Jag körde tvåan och sen ettan Jag vet inte oh. varför Men det är för att ettan är princip alltid bättre så, så. Va, är, alltså, är ettan en prequel då till? Det blir så Det är, är liksom <laughs> här. Vilken var det så, Russell? Nej. Nej, nej, nej. Nu, nu såg jag, nej, alltså jag, jag. Jag sa att jag hade en grej senast i den. Jag först kollade på. Um, det är väl lite så när jag kollar på de där 2FM-filmerna. Vi pratade om förra veckan. Mm. Att Jag såg jag började med fyran och någon annan, och sen såg jag om allt. Ja, jag gjorde bakre. samma grej med Star Wars. Ja, det gjorde jag också. Jag började med fyran nej, med. Uh, men uh, nej, men jag, jag har haft en grej. Det, det, det, speciellt när det var två filmer. Jag har till och för med sett förra Ofta har jag inte sett två lika mycket. Förmodligen för att den inte ligger bra. Och sen har jag ju sett 2 Och sen har jag gått tillbaka till ett ettan sen... Men uh, Bad boys filmerna handlar om De två poliser i Miami De är ganska tuffa Det framgår liksom av namnet Typ ja. <laughs> <laughs> ja. Mm. Med tagline What you gonna do <laughs> och jag antar att det här har någonting med, med låtarna. Alltså. Jag tror att de kommer på titeln istället för Black Cops vilket var det allra bra. Namn. <laughs> Precis, det är liksom kul eftersom Black Cops. <laughs> men det är intressant med det här är ju Har du sett den Manuel? Nej. Första, det var så... första värld. Jag med en ghost på första. Okej. Med ingen buddy cop. I mean, uh, men bad boys är första bad boys är helt okej. Okay. Den är ju det som är det handlar om att två uh, poliser, det är ju uh, Mike Lowry som spelas av Will Smith. Och Marcus Burnett, eller Burn ja, inte Burnett, som spelas av Martin Lawrence. Som serkusdikt direktör Är det så. Bred och Burnett okay, ja, ja. <laughs> så anyway. Uh, de behöver ta in någon vittne. Helt, uh, som, det är någon vittne som. Um, som spelas av. Ja, vet hon? David Djokovic eh uh, vet du om, uh, ex, uh, vet du om? Uh, Nej. 10 uh, <laughs> <t> <laughs> <laughs> ja, vad heter va? hon? Ja, det tror menar det va. Vietnameser kvinna. Nej. Ja, ja men det hjälper inte. Så <laughs> <laughs> <laughs> ah. Har har sett uh, uh, fuck it. Anyway. Uh, men hon hennes, hennes, hennes vän mördas och hon har uh, hon har aldrig Will Smiths karaktär, men har fått höra från hennes vän att om hon någonsin, alltså, någonsin behöver hjälp så hör alltid honom om han är bra. Nej, det är det inte att man att byter, de byter roll? Också. Och jag tänkte komma till det. Tack för att du spoilade hela min dubbel. <laughs> <laughs> byter de alltså som är att Will Smith klär ut sig till en... Nej, nej. nej, nej jag trodde uh, Det är det, det Martin Lorenz som brukar göra. Han brukar köra Big Mamas House. Och köra, det. För det, det, det var inte det här. <laughs> nej, nej. Så, att han, så det går ut på dem uh, Nej, när här säger en polisstationen och söker Will Smiths äh, Mike som heter då. Uh. Uh, han är inte där någon längre, inte för. Så so, Martin Lawrence får låtsas vara Will Smiths Will Smith karaktär. Mm. Ja, de, de är lite annorlunda. Uh, Will Smith, han är värst eller han, han går inte och lägger massa och så här, uh, ligger med typ 5 i veckan. Men med, Martin Lawrence han har hans uh, fru och barn i det mm. Så det det får göra då, de får, de får en ett liv i den veckan. Jag tror jag har sett den här filmen? Mm. Ja, okay. Jag tror alla har sett den här filmen. <laughs> jag också, inte jag. Alltså, i, i, alltså, men jag hade den här, alltså, för det är så alla sett. mig alla. Insinuerar att det inte finns någon vidare unik story? <laughs> well, alltså say yeah, it. wackiness ensues. Nej, men... Uh, <laughs> <laughs> <laughs> det är <väl> liksom... <här> Men äldre talskläder. Bli... Exakt. Och sen liksom blir det så att de lyckas hålla den lögningen ganska länge. Men, och sen blir de sårade när det framkommer. Exakt, men sen I löser ja. sig i alla fall. Fogolismiss mm. kommer. Han var där. Och får att ihop det med Kjell. I slutändan, ja. Men tror jag det är antist, bara men anyway, det är ju är, är intressant med det här Om man kollar på hur Martin Lawrence Jag vet inte om någon, någon vet, alltså Martin Lawrence kanske du känner, har sett honom i, jag vet inte, alltså jag tror, Det han känns som han har gjort filmer Det ja, är så en fantastisk film Mark, Med den Lawrence-killen Det handlar om att han Han är diamanttjuv Och så blir hans Diamant gömd på en polisstation Och så måste han låtsas att han är polis För att få tag på den här diamanten Låter som en typisk Martin Lawrence-film mm. ja. alltså, han, han är en snubbe som Ja, exakt. Men han är ju, för har aldrig förstått För det är en som, som Jag har sett honom gnälla om fördomar Mot svarta i USA Och sen när han spelar filmer Då spelar han typiskt hur man tror svarta ska vara Han spelar en stereotyp i alla filmer han gör Och Will Smith är likadant i den här också Will Smith nej Alltså Will Smith är lite så i de filmerna Det är inte de, det är verkligen. Stereotyper Framförallt gör hon till en hycklare Ja, jag ja. Fast där skulle jag bli så vill jag säga att Will Smith har gjort annorlunda saker ju mer ja, har, Han har fått att bestämma själv. Ju större han men... har blivit desto mer actionhjälte han har blivit. Samtidigt är lågt, men det äh... är med. Will Smith's man kallas det. Mm. Men det roliga är ju, liksom, men det är ju jag brukar jag sa det jag tror vad jag sa det någon gång för länge sedan när jag talade, när vi såg på the, uh, the, uh, till uh, mig alltså ja, då ska Martin uh, Ah, det, det märks tydligt från hur saker ändras från första och till andra filmen. Första filmen gjordes typ 96, kanske. Nej, Will Smith fortfarande var en rappare. Ja, han var The oh, Fresh Prince. Mm. Han var fortfarande... Yes. Jay. Ja? Oh. Jay? Jay? Inte Silent Bob, utan alltså, yeah. uh, Agent Jay. Ja, yeah, nej, det var, innan, det var lite innan det. Ja, oh, okej. Okay. Mm. Det är också mm. en Barry Det är en Barry en Ja, lite så Anyway. Mm. Men det är kul, för det, det, det, jag kommer till min teori om det här sen. Liksom, alltså. Men... Uh, mm. men om kollar första Bad Boys-filmen so, så kommer jag att lite häftig musik. Och Martin Lawrences namn är först. Och sen kan okay. Will Smith, han är ju mer känd just då. Sen upp till 2003 när tvåan gjordes och gick Martin, ingen vet Martin Lawrence är. Yeah. Will Smith är hey, Will Smith, så jag tror att Captain yeah. so, behöver Martin Lawrence. I Men Black Knight. Oh, yeah, Black Knight eller Big Mama's House 1-5. Uh, yeah. yeah. Martin, Martin Lawrence av Arabien. <laughs> <laughs> Det kommer, <laughs> säkert men, uh, Tillsammans med Lawrence Fishburne Han Martin Lawrence a... hade väl en egen yeah. serie yeah. som hette Martin ah. Yes <laughs> ah. <Let's see>. Will <laughs> Smiths serie hette inte Will Nej Satt, uh... Är det Lawrence <laughs> <och> De <Larry? laughs> Är det Lawrence De Larry som... som smeknamn Larry, är det Lawrence? Ja, det kan bli det, ja. det är. Sure. är det fler namn som bli De Larry? Det är väl också... Man kan heta Larry bara inte. Ja, ja, men det är på samma sätt som man kan heta Pelle <gülter> det riktigt ja, eller kan, eller? Ja, man kan, Jag har folk som heter Pelle, men, som det, heter Pelle. Ja, men det är egentligen Ursprungligen är ett smeknamn för Per mm. Men det har riktigt väldigt... Det finns en grej som jag, jag, jag pratat om där Och det finns någonting För jag känner människor som aktivt Väljer den här sortens livsstil De heter Patrik Men, men alltså, väljer själv Att kalla sig för putte Ja, det, det är ju just det putte det är... jag hade rinvat det, det putte det är, det är inte det, nej, det, är det är nästan lite nedsättande. Ja, det det. Jag har sett en enda putte eller mitt liv annat Mattias egentligen på. Så. Var du en till? Nej nej. Patrick, Patrick. Nej, jag är bara en potentiell för att nej, jag vill komma Du en fullfjädrad Nej, jag är bara en putte när jag går med på att jag är en putte. Vad okej. Okay. är inte en putte? Nej. Nej. Fast det här tycker jag tycker är lite roligt med smeknad så folk väljer att använda på folk utan att få det okej först. Ja, det är väldigt Jag vet att min, min pappa heter Hans Så han har alltid heter Hansson. Så jag vet att, jag, vet att, jag vet inte jag, jag, jag, precis, jag kan väl ha varit typ 10 eller någonting när telefonen ringer hem och någon frågar Hans så jag bara nej men då är nog någonting fel jag, Ja men vissa de men det är ju i sig och bara rent alltså att Du kan inte skrika på hans. Nej, men försök Ja, Vi pratar om det, här, ja. Ja, det här vi om. Man måste ha två stavelser. Hasse! Han är potter där med att skaka. Ja, Eller det skriva. Min, ditt namn som går så kul att skrika? Nathan, Jens <laughs> det? Yes! Jag diskuterade det där en gång med min första det där med att svenskaren tenderar att förlänga och smäkna om den. Yeah. Ja, det är jätte weird. Det är jättekonstigt. David det, det avdarna Frans av Frasse. Du, det, det är inte en förkortning, det är en förlängning av smeknamn. Det är lättare att säga man kör ja, vi... till två stans som rider på varandra så här Frasse. Det är lite som redan Brasilien ganska ologiskt. Det är inte lealt... Brasilien är inte bra. Frasse. Jag skiter där <däma> med förste för Frans. <laughs> Vad heter han i Norge? Det det är en, en kompost. Frasse det, <laughs> det känns alltså. Jag tänker vad heter han Brasse, Magnus Brasse Brandby Nej, Brännström Vad heter han egentligen, jag har Jag kände, jag kände en basse Ja, det är Sebastian Nej, han är inte Bahes, han var från typ såhär i Iran Okej, okej, då är du kört Men ni menar, jag har fått folk som vill kalla den för hjärka. Nej, Ja, jag bara, det är en bokstav till en jävligt ut Men vadå, varför kallar de det för jälka? Jag vet inte det Nej, typ, jag eh... frågar inte, är mörder dem bara <laughs> <Och dödar> dem. <laughs> Men det tycker jag är jätteunderligt För att de brukar ju typ kalla Jerry Williams för Okej, okay, ja. ja Eller han hade som hette Jerker kunde man, eller, man sa Jerker för att det är ett kul namn Men honom kan man ju kalla för Jerka Kan jag tänka mig ja. Eller bara Jerk The jerk, jerk. <laughs> uh, Det var så kul, att beror på det. Jag beror på ordet jerk. Jag <laughs> älskar det ordet. Ja, och du vill cirkul, cirkul när man är när man jimmar, man kör massor olika maskiner, och så här, vi var och inte. Ja, mm. <laughs> okej, okay, var du på dig med det, alldeles strax. här är min mobil. Uh, <laughs> som jag gör um, det fel. Jag vet inte vad jag skrev som är, men... Uh, Ja, fin hon skulle vara och gymma. Hon ska köra hon körs kör cirkel. När man åker runt, man kör maskin och vi man kör bara till 9 minuter till ja. nästa och så vidare intervallträning. Exakt, jag ungefär så. För tycker de ni ni är ordet är cirkel på det där. Ja, det är till mig. Ja, vad det är pengar, Jag hade inte bänges känsla. Nej, nej, fan vad nice. So way, så jag satt där och pratade med någon visste inte det var vässa lite. Uh, så men till varje sätt ikväll var på jag ska jag, man ska på cirkel, men det blev inte som vi ville man ska på circle jerk. <laughs> ja, circle jerk är ingen sexuellt. Circle jerk är ju när man sitter och gottar sig tillsammans och Nej. tycker att jo det är. Det. Circle jerk tre är en circle jerk. Nej circle jerk är inte det eller jag, jag vet att det, att det i grund och botten kanske handlar om något annat, men, men, i, men i själva I, I själva verket så har det ju blivit så att. det det är någonstans där man inte har så mycket kontakt med verkligheten och sitter och gottar sig åt sina egna teorier. Det är en circlejerk. Ja, circle Xbox-klubben är en circlejerk också. <laughs> Fast det handlar om att man står i en Det är, ja, det är, ja, är en någon ruckan form ruckan, av klubb för inbördesbeundran, tänker du? Ja. ja, exakt. Well said. Mm. En well, klubb för inbördes mm. well, på ett sätt det är det jag sa ungefär samma sak. Liksom. Ja, <laughs> <faktiskt>. <laughs> Det låter ju Nej, är det? Att, alltså, den den sexuella och... versionen Det låter ju bara som att man är pragmatisk i det, i det är lite så det blir När man till exempel bara samlar vänner Som man vet tycker exakt som man själv tycker I allting Och sen sitter man bara ja, hänger tillsammans och säger det. pratar mm. Det blir jättegörande Ingen säger emot Men det är Ja precis Men det är Men det här för mig Hjälps man åt i en den sexuella versionen? Nej man kör själv så då går det här <laughs> Varför är man ens tillsammans då? Vad är jag har Jag har gjort det. Här. Alltså man, man, man hjälps väl åt kanske inte fysiskt men man ja, man, det man, man sporrar varandra ah, liksom. Jag vet inte, så säger man att jag tar någon här fascinerande runka boll. Mm. Som man att typ finns det på riktigt? Jag tror jag tar en titel till en okay, det, det, det. <laughs> det är klart att det finns konceptet finns det det är säkert någon som har provat det. Typ att den som kommer sist måste äta Just det Och det är, det är där spänningen ligger är... Har du gjort det Känner ingen press äh, liksom nej. Ja, Jag tänkte aldrig försöka mig på det för, Alltså, alltså det, det är för mycket för mina nerver <laughs> Alltså jag tror jag skulle, Att det är det som Och det alltså, ja, ja. Men det är, det är inte lite Liksom nervigt det här Du måste se till att Göra allting helt så fort som möjligt Inför inte bara en eller två andra personer utan en hel grupp andra människor. Och om du inte klarar av det, det är inte så bra. Alltså, jag skulle bara väldigt svårt så rent: Come in the mood. Liksom, i samma story här. Såhär, nu kör vi, det är en bullerhack. for får. Om du inte klarar det, måste jag ta upp det. Ska man försöka avbryta varandra och liksom förstöra för varandra? Tänk på avföring, alltså, på, tänk, tänk på. Nej, nej, alltså, nej. nej okay. right. men, men, det, men, men det är ändå lite fregat. Tve, alltså, det kan ju vara så att någon i den här gruppen, du är lite riskrött över, någon i den här gruppen kanske tänder på just det som du tror att de inte ska tända på. Då har du själv verkat hjälpt dem. Ja, det är sant. ja men då, då, då har jag en, jag har en bra Exempel, idé. Jag honnade en man i alla fall. Han, han, han, han, och barn. Ja. Jag har barn. Okay. Uh, men tanken är så men taktik ifall man skulle hamna i en sån här situation som man är i att göra där. Mm. Uh, om man vet om man vet när man står mitt emot. Så kommer du tjöva med människans mamma på bara. Det borde ju i nio fall säga. Ja, Har du talat om Oide på skolan? Jag vet när man får där en liksom det här lite så här. teorin med Oide är att den ligger i alla djupt djupt inne. Okej, okay, vem ska man ha istället? Till pappa kan ah, Min pappa det var alltså alla ska tjöva med din pappa. Men väl med, där istället om man ska inte dra Oide. <laughs> <laughs> Vi pratar om hela hundfilmen nu <laughs> i <a> Circle Jerk. <laughs> ha, film. Du pratar om bad boys. Är en pjäs. Det är en bad boys. Jaha. Den moderna ojdepås. Ja. Uh. <laughs> Martin som går till en korsning på landet. Yeah. Så träffar en man som han slår ihjäl. Yeah. Det är Will Smith. Och det visar sig att Will Smith yeah. är hans pappa. Yeah. Men okay. det, om vi tar en paus så kanske vi hittar tillbaka det ämnet. Okej, hur kan vi? Vi är tillbaka. <laughs> Okej, okay, då är vi tillbaka. Är tillbaka. Här är vi tillbaka Psst. igen. Ja. Vi <laughs> pratar om Runt Bull. Ja. Ja, ja, Är vi klara med det? Ja, jag, jag, det. <laughs> jag är klar i alla fall det är Jens det är så det. Jag det. Ah, nej. Ja, nej. är klar sist Jens är så godligt och röt Snarare jag klar sist Awesome uh, Nej men vi pratar om Buddyfilmer buddy Jag tror vi kommer att komma in så djupt på det här nu Nej här men, filmen. men, men filmen, är det är ju inte världens på. djupaste ämne eller? Nej Vad menar du? Det är inte så jupa filma. Oman pratar inte om typ en jävlar. kvart om eller runt på den gren, så det, ja, men det är inte. Det <laughs> finns det mycket att prata om. Uh -huh. I bod eller body eller sån här, så här, så här, så här film, sammanhang Det finns alltid, det finns alltid så här, Det är upplagt så här. Um, Det finns en. Um, ja Fåbärs, var, mm. var, en av dem alltid den. Snygga som ska locka till sig oh, Den är, är, snygg. är snygg och cool, den andra är liksom snäll Men det har inte gått för bra för Nej äh, snäll, är lite äldre Alltid är lite mer ut alltså en, eller Danny rolig, Glover rolig, eller whatever. Jag tror inte, jag vet inte, vi är säkert som såg på Little Weapon Och sa Danny Glover, uff På samma sätt, vi säkert som <laughs> <och> bara <laughs> Han hade ju äh, ganska fett Men det är alltid en, <laughs> en hel kill Och en uh, lite mindre hel ille ah. Eller vad som man tar, nu tycker jag på uh, Men in Black Ja, För det har vi uppenbarligen att Will Smith skulle vara Han är snygga snubben mm. Och Tommy John skulle vara den lite så här gamla Räven som var där och... ja. Vilket, uh, Rush Hour Jag vet inte om han skulle vara snygg där mm. <laughs> Nu no, fanns det någon av dem men... Nej men de, de, de, det var en av de första Barifilmerna Som det var det, Ingen bit det, det är sant, det är sant Det, det var det fan rätt det. Uh, det uh, som... uh, Räknar du in exploitation filmer då Nej. Fast vet du vad? Vet du vad? Hela 70-talet. Nu, nu, nu, nu har du ju bort det borta. <laughs> ja, ah, nej men alltså... Bad boys kom innan nu. <laughs> de har inte så jävla viten av dem. Nej, jag, jag tror att många av de här arketyperna är jätte, jätte gamla. Att de liksom har förts långt innan det fanns film. Jag sure, sure. vet att den här, till exempel den här lite roliga och lite lite strikta bekännten den är fanns redan i antiken och så men, liksom flyttat sig den som är grevinnan och bekännten och sen har den flyttat sig upp genom okena Ja det är en, en klassisk karaktär. Ja precis. Jag tror många av dem är jätte gamla. Ja, det är klart det. Är det. det är ju därför de, de, de, de funkar så bra också Ja, det är väl därför de är gamla. För att de, de, de funkar. Ja, så just det. De är rätt ja. kvar. Ja. Men det, ju, det är ju i vårt samhälle Alltså, man, du borde se Bad Boys första, den är, den är helt okej. Okay. Kanske gör det ikväll. jag kan jag göra. Det uh, tvåan är, uh, den spår ur som fan. För grejen är så här, det är Michael Bay innan you know, Michael Bay levde det Michael Bay idag. Michael Bay gjorde det första, tror jag. Ja, Michael Bay, det var The Rock Michael, on, Michael Bay. Kan alltså. någon kolla upp uh, Bad Boys mm? om, uh, om det är han som har uh, gjort uh, första Bad Boys? Vem som gjorde första Bad Boys? Ja. Men... Uh... Det finns väl uh... ja, det ska... ah, kan kan inte någon kan någon kolla upp det bara. <laughs> Jaha, har nej, jag ska sitta på flygläget. Uh, så men uh, för första filmen är ju ganska det är, typ så här, det är mer story än action i första. Vilket mm. gör, gör det väldigt bra. Men sen är det ju även i i tvåan då <laughs> så 90 90 här överdrivna action senare så säger billiga aktiviteter. Det var när Michael Bay hade fått sitt psykbryt men ja, jag vet inte om det är Michael Bay. Jag jag jag vill tro att det är det bara för att så här... det skulle förklara. <laughs> men för det finns så här första filmen slutar med någon så stor del av folk som håller på uh... Vad tror du Det är de hittade eller mitten 90 tal Vad tror du det handlar om? Vad tror du bad guys håller på med? Osäligt kokain. Halloween men där är... nej nej nära. Nej, kokain ja det är 80-talet just det. Never mind. Halloween. <laughs> All right. uh... Vad gör Värdjaisen nu förresten? Smugglar de vapen till Mellanöstern? Det gör de väldigt mycket information. Ja men I och för Hard 4 Där är han så Han hackar och stänger av trafikhusen i LA Michael Bay första också, Det första Kolla tvåan Men okej så det är heroin som det gäller Och det blir någon ganska rejäl Stor action I slutet av ettan På någon stor flygplats Någonstans i Miami Rick Grossoff Jo det är svår annor. Eh Mike B. Alltså 2921. Ehm Så det det är deras climax grejen, det är hela grejen är. Att de bygger upp till att skjuta henne på flygplatsen. Ja, yeah, så so det mm. är väldigt stort, det är väldigt fett och det är massa såna här one liners. Uh, <laughs> uh. Är Det är snygg action för alltså det som är viktigt. Det är väldigt snygg action det är det. Och de menar inte snygg som i alltså Manch go down. Nej, det är action... snygg. <laughs> oj. Aj. <laughs> Okej. Okay. Men så den andra. det det är en vita versionen. Det är samma, det är en remake. Då. Jo men det, det som sa, det som är viktigt med en actionfilm det är att det är snygg action och snygg action betyder inte nödvändigtvis explosioner eller att de jonglerar med granater eller gör volter och sånt. Innan när vi är klara med den här podden så ska jag visa er trailern för Bad Boys på Youtube där. Men det finns, de, de, de hinner med fler one-liners. De, de hinner med de finns ett par one-liners. Det är en väldigt viktig grej i actionfilmer. Man säger någonting häftigt då. Innan man skjuter. Eller inte bara bara generellt sett bara överlag. Uh, uh, när man på överlag ha. Jag håller på jag uh, där. Uh, sista. Okej, okay, spoilers. Men det är inte så mycket spoiler. För man kan inte spoila sån här filmer riktigt. För att man, man, vet man vet vad som kommer hända. Det är också en klassisk story ja. för Det finns allting grej. för Jag så jag, jag, jag förklara slutet på Bad Boys. Skulle du några någon film. Vad ska vi då säga då? Skulle spara gudfaran så. det Jag som han i Conan. Han sitter i soffan där Du är eller var Andy Richter avan? Men jag har men inte sett Fast jag tror inte så. Så jag vet inte varför. Så jag tycker väsentligen är väldigt fascinerad. Tycker Men jag tänker efter. Jag tänker på det snarare precis. Jag vet inte om säger folk eller vägen säger Bad Boys, jag undrar vad skickas tycker om den 18-åriga andra filmen. Anyway, så det är bara flygplatsen. Jag minns inte riktigt hur det går till, men skurken är en bil och kör därifrån väldigt fort. Flygplatsen? Ja, han snår en bil. Allt sprängs ju. Så de han flyger in i en bil. Inte bilen. Inte bilen. Mm. Men han snor en bil. Han hoppar inte in i en taxi och säger... Okay. Get me out of this picture, som man säger blazing saddles. Det är så jävla bra, har du sett det? <laughs> Fantastiskt. är lite på svenska, det är för skriften, va? No? <laughs> ja, just det. Och det är i slutscenen i skurken, hur han tar sig från filmen. Från filmen? Ja, alltså, han tar sig ur filmen, det är, att, jag vet, han, han, han hoppar in i en taxi och get me out of this picture. <laughs> <laughs> Men vad var det jag skulle säga? Okej, okay. så att det är ju... Skurken som låter lite tysk av sig Vet ni varför Ja, som är Die Hard Ungefär Han kör i någon bil Och uh, de, sit, de andra sitter i uh, Mr. Martin Lawrence, Will Smith och Men det här var alltså När tyskarna fortfarande var skurkar Innan de hade kommit på muslimerna Yes, exakt Ja, uh, det här var crossover Muslimer var skurkar well, say, på 80-talet Men i tvåan så är det kubaner så att, uh, Fortfarande kommunisterna alltså. Well, there we go Jag ska klara det Men uh, så so, de kör där Så so, de kör efterhand uh, En väldigt dramatisk biljakt uh, Och de... de och det, de, kom, de kommer till en punkt där då det är två Det är några stora jävla megagrindare Som är gjorda betong Och det finns plats för en bil uh -huh. Och det handlar om så här att, uh, Jag vet inte varför det är så alltså, men de, Så, att, så att, uppenbarligen kommer någon göra illa sig där För att någon måste in i andra här lilla grejen De får inte plats på de två Men Martin Lawrence som till en Är väldigt arg just nu För han har blivit förbannad på riktigt nu Han har gjort en liten Danny Han har blivit arg på riktigt nu Nu är han förbannad mm -hmm. Och han, han lyckas ju på någon sätt Köra om den här tyska duden Varför körde han inte bara efter honom Och sen körde igenom den här well, det när, när, när du säger sådär så Upptäcker jag en plåthåll håller inte det tidigare visst, på. <laughs> <laughs> Men, <laughs> Men det finns en jättefånig Lökig replik Som är lite så det deras one-liner i första filmen För när han håller på att köra efter my kill him talking mm. you have the right to remain silent blah blah, blah. also show her leg I've never what are you doing about? just getting out of the way Så night är anyway det är slut med att uh, de um, de hinner väl fatta när Hansby han, han beskriver kraschar uh, på någon här men han dör inte han dör inte uh, Han han håller på att springa hon var på någon vråla väl aggressivt freeze och, och sen uh, han stannar ju och skjuter i benet och det är en grej som återkommer i väldigt många actionfilmer Som jag förstår inte riktigt poängen med där För att uh, De står där, han ligger där Och uh, skurken är väldigt såhär Han vill att Will Smith skjuter honom Typ såhär Do it, bara do it Typ så här sak mm. Pappa och de väljer att nej det är inte värt det Då drar alltså, han fram en pistol och så måste få. Ja, exakt! Exakt <laughs> Så i slutändan blir exakt samma sak yeah. Det är, för det, det är samma sak i lite uppe filmerna. först minst jag den där i slutändan lite uppe i har Sah någon så stor fight, en helt obefogad fight i denna jävla... i den <laughs> ja, Exakt. Och just veta, där all, det här pratar vi om också. Där poliserna kan ta honom och då bara, nej, vänta lite. Nej, så får låta slåss där. Vi oss, oss. Och han vinner ju fighten. Men... Men, eller att inte ha det honom För att det är inte värt det Eftersom han är god Men om han har Han har haft jävligt 40 verser I filmen innan i För en till skulle jag. vara Det är inte riktigt Men sen, sen två sekunder senare Så skjuter de med i alla fall Ja för ska du ta fram en pistol va Han såg en pistol från någon annan då Ja det är så ja just det uh, Så det, det, det, det, är, det är slutar på första filmen Tvåan däremot Ja, uh, det är Sydafrika Nej, nej, nu pratar Okej, okay, Jag är tillbaka på Bad Boys nu Flygplatsen, allt är klart, boom, miss it Bad Boys-låten kör igång, alla är glada ja. Så uh, det är Kops Exakt, <laughs> det är ju film om Kops Tvåan alltså. <laughs> uh, slutar med på någon, alltså, De typ invaderar Kuba eller någonting <laughs> 62? 61? Nej, nej, nej De, alltså, för uh, när Knarklangaren då, så jag vet inte vad han säger Jag tror det kokar in Nej, nej, det är Ecstasy ah. uh, Såklart, eftersom det är 19, eller, 2000. 2003 ah, Det kan man ändå rätt i Det känns raveet Så att, uh, han flyr till, uh, han kidnappar Martin Lawrence's sister Som även, by the way, bakom ryggen på Martin Lawrence håller på att dejta Will Smith Det är som Danny Glovers dotter Exakt, ungefär ah. uh, Han kidnappar henne och de flyr till Kuba då Ja. Oh. Uh, hela grejen hela ut på att om de låter honom vara de låter dem det här så kommer jag släppa henne annars så. Men, Det känns inte bra. Men så att det slut ändå med Will Smith, Martin Lawrence och typ ett gäng av det där Naniela svarta tin som Som var lite som var lite så här uh, jag vet, jag vet, det är helt weird att de ens vill med, men de som ska till Kuba. De smyger mm. in i Kuba och liksom typ startar typ ett litet minikrig. För att uh, like the good old days. Ja, men det så här. <laughs> Så jag gillar såhär, vilket, alltså jag menar, det första är ändå trovärdigt på den nivån att säga. Well, ändå i Miami istället att menar, det, det in skulle någon kunna göra det här, antar jag. Men inte de det nog ibland. För... bara så eller poliser. Ja, Weekend men... Warriors. Ja, <laughs> oh, lyckas ändå. Det är lite retro att få slås liksom, slåss mot kommunister. Ja, jag saknar kommunister de var har ja. bättre filmfiender än, ja. äh, än muslimer än Det stämmer faktiskt. Jag som med, med tyska. Tyskarna. tyskarna är ju bäst. Ja, jag tror det. För Nazister. de hade ju ja, nazisterna digga och ja. kommunisterna var coola också för de har, man de det fanns ändå en, en liksom, bakom. Ja, ja, ja. de liksom nalles bakom de var ja, typ så men, men de, de här muslim, muslim, muslimer i tror de är bara oberäkneliga och galna egentligen. Det finns ingen finess i dem. Mm. Tycker jag Men nej nej nej, tyskarna då som är liksom väldigt organiserade. De är mer organiserade. Ja, de är mer organiserade än vad du är. Mm. Alltså då menar inte du som personligt, jag menar dig som tittar mer organiserade än vad The Force och Good Nej ja. men ni minns alltså, alla Indiana Jones-filmerna De första tre, Det var det svårt Förutom andra då var det typ indier mm. men, uh... Ja just det, ja, där var det var ju just det ja, Det var den här sekten då Ja det var kikaren sånt, Nej det var den här uh... Thuggy-sekten uh, Thuggy, ja, inte det Thug War Nej <laughs> <laughs> no, Vad var <roligare>. det <laughs> uh... Men sen var det den sista bara Tills sista filmen då det var rysar eller så. Kommer ja, Som i princip. Alltså, rent filmmässigt så här är det ju samma vilje. Ja, well, de skulle inte vara tyskar The yeah. en, Evil från. Empire med stiliga uniformer. Yes. Mm. Mm. <laughs> det finns en replik i tre dimensioner filmen som är så. Förfrågat jag enligt en dag så efter när de kommer in i slottet. Tapestry. Äh. Ja den biten. <mut descubler> men fin. <muss> <gåste> <i Jones> <laughs> Han letar efter den här gralen Men han låtsas vara en, en skotsk lord Som är på jakt efter tapestries Och butlen, den tyska butlen som är, eller som är som chef för slottet Han går inte på det överhuvudtaget If you are Scottish lord then I am a Mickey Mouse <laughs> Så att Men det finns någon så här scen Han tittar han upp han, tittade, han såg på en balkong och tittar ner mm. och det är massa nazister där i hate these. De har ofta som rubbar nazister. I hate these guys. Det De har historieböcker som alla har sett. De har sjukt typ 100 stycken. <laughs> ja men. Han skulle kunna bli åtalad för hets mot folkgrupp mest. <laughs> I stort sett i alla Han är en lärare by the way. Alltså det är han han så alltså, han inte. Ja just det. De slängde in en backstory i fjärde filmen. han skulle mm. bara... fan kan de inte med... bara oh, shit. Mm. <laughs> Tänk det här. Nästa in i Jens film. Ja på något sätt så finns det nazister eh, på, på i modern tid. Ah. Då kan man kombinera två stycken injer johns repliker. Nazis. These guys belong in a museum. <laughs> <laughs> <laughs> ja, nej men det, ja, alltså, de, femman är på gång nu för nu sålde de rättigheterna till uh, Disney nu så de äger även uh, injer också. Men hur gick den sen senare? Där, vad heter han? Glaskallen? Det var George Lucas... Glaskallen? <laughs> Nej, men vad är det det George, var den senast? Typen... senare? Indiana Jones and the Crystal... Kingdom of the Crystal Skull. Skull. George Lucas fick vara George Lucas. Mm. Mm. Så den, blev, den var lite speciell. Men den gick väl rätt mm. Nej. Det, det gick, det gick bra? Nej, ja, det gick bra för. Ja, det gick bra för. Men ingen gillar den. Nej, jag kan inte säga att jag... Harrison Ford gillar det, han fick pengar men, <laughs> Det finns vissa filmer som det alltid är. går bra Oavsett om de är bra eller inte. Om de ja, med Star Wars och sådana, de kommer alltid gå bra ja. mm. Fast krukset med både liksom, Star Wars och Indiana Jones Är ju att vad Allihopa de saknar nu Är ju en ung Harrison Ford Fast det har de ju aldrig haft Harrison Ford var ju 40 Vid den första ja, men, Star Wars filmen ah. ja, typ. Men det är ju relativt umt i alla fall Han var fortfarande typ snygg mm. Han har inte grått hår han ställer nu med. Han ja, kolla. Indiana han Jones har på inte... sig, eller? är men, men det är inte samma sak som när han var typ ung. Det är kanske regissörer som skulle behöva vara och liksom <laughs> hungrig. Jag tror att, att, att Harrison Ford inte in är 40 längre, det är nog den den sista problem. Alltså så men det är ju, det är skönt att, för om, det är, om det är Disney som, som kör den nu, mm. så förmodligen inte han är inblandad längre. Jo, men det är, ja, det är inte viktigt heller, för alltså om, man, om man kan se Indiana Jones lore så vet man att han blev i princip odödlig i trean. Nej, men han blev han det då. Han mm. måste fortsätta dricka sådana här. För kan det bli. Är det så Okej, okay. mm. okay. men han fick en boost i alla fall. Han fick en boost. Mm. Han var väldigt pigg i Norrleken. Ja, och den kan ta i tur med väldigt intressanta var perioder. Tål. Men nu var, det, nu var det mitten av... Ja, precis, i Kiel, <laughs> Nu var det mitten av 50-talet. Kylskån den, den den har hållit på sedan 1933- eller 28 ändå Till eh, 1956 eller då, Så om den där skulle kunna fortsätta in på 60-talet Som är typ det coolaste årtiondet Som någonstans har funnits i mänsklighetens historia <går> oh, ja. Så vore det skitcoolt. Inte på grund av hippies Utan på grund av liksom, hur nära det var det smallet ett par gånger Och hur coolt allting var ja, Jag tänker bara generellt Allt design, ja. musik, film ja, jag, jag tänker mer vapen <här> Vapen och politik. <här> jag vet inte vad den här avsnitt ska Okej, vi kan ena som 60-talet. <här> vi kanske bara tycker alltså, men Då du kan, du kan... Du kan ryssar vara skurka fortfarande. Eller tyskar. Eller bara vet du vad. För jag menar, i, i, i, I tredje filmen så var det en... Det var, var nazister. Han som var största äs-hållande. Det var den här amerikanska snubben. Bellock. Donovan. Donovan heter han. Alltså, Östtyskland var väl aldrig skurkar i Sverige riktigt? Nej, av någon jävla anledning. De var ju alltid säkert kulturella, lite fina Tyskland. Jag det... det är helt otroligt. En, en, en kompis till mig sa en väldigt intressant grej som jag aldrig riktigt har tänkt på igår. Att Tyskland... De fick ju lite trauma efter kriget Så mycket att de nästan Alltså Tyskland som, som, som liksom, stat Eller som nation blev typ schizofren Så att den ena sidan som var sovjetkin Den blev en parodi på Sovjetunionen ja. Och den vä västliga delen Den blev en parodi på västvärlden ja, <laughs> Och det, det är väldigt intressant För jag, jag förstår, jag förstår nu, om, nu, om, nu håller jag på att bli politiska Men Östtyskland Öst Det är fan det värsta som finns Så Jag fattar inte hur man inte kan tycka att ja de... ah! Okej, okay. det var ju klart. Ja, ah, men jag tänker nästa Jones 5. Mm. Vil vilka, vad vill ni se den då? Inte Sheila i alla fall. Mm. Nej, det är ingen som vill se Sheila buffé någonstans. Börjar John uh, Han är död. <laughs> Alltså jag vet inte riktigt det är så mycket spännande i och för sig, men de har ju trots det vore kul att se kanske förla skulle börja gräva efter med nordisk mytologi för de gjort det har inte Ja, så länge de håller sig borta den. från kinesisk så ja men det är så tråkigt. Ja, men jag, jag tänker bara nu, har jag, nu var jag missade jag faktiskt den filmen men den här Mumien 3 ja. när Mumien goes to China. Liksom. Men de ska alltid iväg bort till <laughs> Kina eller Japan och så ska det bli ja och så ska det bli så här exotisk och sen ska det vara någon så här gång gång. Men jag skulle vara kul att de utforskade antingen liksom den nordiska eller åtminstone kanske Stonehenge kring där. det Stonehenge det är jord... men aliens var, det var alltså ett fina var... ja, ja, George Lucas. Ja. <laughs> one, also enligt honom själv. Nej, det är inte det, det är interdimensional beings. Aha. <laughs> men, <laughs> men, <laughs> till, men till och var så här för jag såg ju när här bakom kulisserna igen det är så sant det Steven Spielberg för George Warde så ja, men... Uh, så, men jag vill ha med de här som när jag har en aliens igen. Är så, nej, nej, men inte aliens? Jaha, men nej, de är de från en annan dimension? Okej, okay, då är det okej. Okay. Det är samma sak i alla fall. They're not aliens, they're intergalactic creatures. <laughs> det är ungefär de, de som, är som Native American och African. Lite ja, eh, satanism kanske. Såna okulta, men det har de mellan de de gjort det, i två <snickle> Ja. För, alltså, det de är inte satanism per se, man. men det de är ju åt det hållet i alla fall. Mm. Okay. Se, nu, vi kan gå igenom här, vad, vad handlade ettan om? Ettan handlar om att de letar efter... Uh, Nordafrika och Mellanöstern Och de letar efter Ark of the Covenant? Ja, Fast och två, en, tvåan handlar om det där hjärtat Nej, inte hjärtat. Apan då? Apan? Ja, men det, det, det var de här ja. stenarna Ja, ah, okej, okay. i Indien Och sen ja. trean, det är riddan Just det Men du var ju skick med att stek... Fast det var lite det de, ja. Ja, det de gjorde nu Ja, just det, gjorde de, men jag, tror, jag tror faktiskt att jag, jag, läste, jag läste någon av de där eh, Young Indians-böckerna när jag var uh -huh. såg du inte runt till till tio. Nej, jag hade, inte sko jag hade bara skogstäder. Mm. Mm. Ehm, men, men den gick där det också. De måste jag gått på någon av de kanon. Man... Jag såg den inte i alla fall. Ehm, där det var väl något omståndhämst i någon år det var det. Men jag vill ha Atlantis. Mm. Ja, ja, ja. Inte... Gjorde de inte i det i den här då jag tänkt, nej, nej. Det är lite, lite uttjat att ämna. Alltså, så fort det ska vara något mytologiskt så är det alltid Atlantis som kommer. Nej men har, jag tror det du bli jättehäftigt. Jag vill helst se gamla tempel och fällor. Mm. Men det kan bli samma sak då? Det kan ändå bli samma. Ja men som, som är tydligt etiskt betingade. Alltså, det, det... Men en grej som skulle kunna vara lite cool som skulle vara riktigt, riktigt odomligt att gräva fram det, det är att... Eh... Från Västergötland där jag kommer så finns något som heter Ollebergskragen. Det är en otroligt detaljerad guldkrage från vikingatids stenåldern. Lundsons, otroligt mycket detaljer i guld, krage som är gjord och ingen förstår hur den har hamnat där i Sveriges inland där det bara fanns Okay. Uh, originalet finns på historiska museet i Goldkönaren fast det finns liksom, en kopia i Falköping och den finns otroligt mycket myter omkring men en sån grej, alltså att de letade reda på någonting riktigt, kanske inte här men någonstans, de letar reda på någonting som folk inte vet någonting om innan i jo, nu, nu... väldigt, väldigt specifikt vad heter han Alexander, den stora, han man vet inte vad han är ja, var... han är begraven. Exakt, det Just skulle vara coolt. Ah. Och vet det, du vad? Det, fin, det finns en kista, en sarkofag I eh, Jordanien Eller så är det Syrien. Eh, så, Där det sägs att han ligger Men eh, det är många som inte riktigt tror på det De tror alltså, att det är gubernör Han, ja, jag, så, hans, hans, alltså, hans, uh, han är ju encased in, i en guld Så alltså, hela hans grav du skulle märka Vad var Det Det skulle kunna koppla ihop något det, <laughs> det är så kult Men jag tror att Atlantis var haft jag tror mer på, den har varit riktigt bra i det ja, vi Jag ringer, Jag ringer. Vi... Eller någonting i Ryssland så måste han åka dit Men han får inte Jag såg lite där, de hade någon så här speciell... hade hela filmer om visumprocess <laughs> Han måste muta Han måste ha i foton Sex gånger till så så, Lägg läg dig det, läg det efter typ, kalla kriget grejen Han är jättegammal och tror den måste smyga in Fast, alltså, Du kan ju komma in, det är inget problem <laughs> Han försöker såhär inte Jansson åker fast i tullen <laughs> Det vore kul om, om de där får två, tre åren när Ryssland faktiskt var ganska fritt precis efter Sovjetfall innan det blev, började bli en dystopi, dystopi igen. Det vore intressant. Fast vi ligger lite fel i tiden. Han är född år 1900 va? Jag vet inte när han är född. Jag får kolla, jag får kolla, så eller skynda sig fort som att han utnyttjar kommunistbrylen också och köra någonting på lever Fidel fortfarande eller inte? På Indiana Jones Nej, om de skyndar sig gör den Men det var han letar för prylar, inte personer Nej ja, men det kan ju fortfarande ha någonting med saker Vad Jag tror mer på Jag skulle mer, mer vilja se, se honom så. här. Jag vill se två filmer Jag vill se en riktigt en seriös så När han åker iväg till det jag, jag vill Atlantis eller Alexander Stora Men att han, som du sa, Ryssland-grejen det kan vara någon liten kort grej bara När han tror att han behöver smyga in Han på att göra en massa saker Fast han bara Sir, it's okay you can actually just Och så bara Jo, jag berloggen i museum Och så gå det Så det är Okej, vi har någon gammal gubbe här Där har vi i och för sig annars Inte en jones film Men något som jag jättegärn skulle vilja se mer filmer av är de här pojknovellerna från 50-talet det det jag menar Spiggles och hornblower och såna där. Nej. Jo. <laughs> ja, Nej. Vad inte? De är jättetråkiga Inception. <laughs> <laughs> jag skriver sett det fler tinter i en film. Jag tyckte faktiskt att ja, det, det, det, det, det, det, det Det det kommer, det kommer fler. Det var bara första en del av mm. Vilka är de ska jag göra? Månen tur är tur, va? Det är så man säger fler. Vi kan kolla oss så, men jag tror att vi kommer fler av jag skulle vilja säga, jag skulle vilja säga där i Gammal, gamla, närliggande omkring Sverige och Sverige in Ryssland Förstår inte, att Sverige och Sverige och och så liksom så här, sker som vi säger bara. Så här, but, sorry, non alltså vi har en snabb flygplatsen, han springer runt och smyger runt och stör folk och inne på att du. <laughs> alltså, vi kanske kan ha den här Den här lite vansinniga forskaren arkeologen som alla tror bara är helt knäpp som kommer på något konstigt spår och så visar sig att han är helt det, han är sinil yeah. enkelt. <laughs> det ska vara lite kul, helvel. Det det vara... mm. hemskt var så och 2000 200-talet. Den gamla en gammal hjälte som har blivit gammal Och det är att han har blivit gammal som är storyn De ska göra och... en ny Mad Max-film Vet du har hört talas Jag orkade inte se ettan men jag ska försöka se den igen jag Har du sett Mad Max? Jo jag, jag, jag, jag försökte kolla på den Jag försökte kolla på ettan och såg fram tills ja, 20 minuter innan sådär. Sen så orkade den inte se mig men jag, får, jag får kolla på den igen Det var fel, fel omständigheter tror jag Ja det måste jag göra Jag vill gilla den filmen ja den är bra Precis som Blade Runner Ja, Blade Runner är fantastiskt Men otroligt svårt att igång. Nej, det, ingen version, det finns ju sju olika Jag kollar på The Last Directors Final Cut för. The men kör, kör, kör, kör Nej men det, alltså, det, det är inte det jag, jag tror helt enkelt bara att jag måste se den flera gånger för ja. att, Fast jag, också jag, också lite, jag är inte heller någon jättestor fan av Blade Runner Men jag, men jag vill, jag, vill, det, jag, jag, vill det. där. Det är du var fel. Du? Det kommer fram till förut när vi pratade om det andra är som du hade fel om ah. alltså, men det, det, det, det kan jag förstå det kan jag det, det finns inga kvinna med för det första det är, är det så? Ja, det är jo det finns en kvinnor men, men, Innan vi spelar in sådana saker alltså Det är en krigsfilm Och Hornblower det är, ja, det är under på Jag vill bara krig, påpeka att det är båt. jag som har rätt Hela tiden jag vet, jag vet, Men du förstår det här klippar jag Du vet att du våldför det på en hel generations uppväxt va? Kolla mm. på Halva mm. befolkningens Ja ja ja, ja. Men mm. då? Men alltså klart han relaterar mer till det än Till någonting annat, han till sig själv men annars skojar exakt, det. Men, men, exakt, jag menar, alltså, du har Väldigt poäng men problemet är att det är, Vi måste bortse från det från du, som sagt Vi är redan kommit fram att du har fel Så att, <laughs> Det blir inga bigga tvimmer för det finns nej, inga jag tror... kvinnor med, alltså. jag, vill, jag har inte läst, jag har ingen aning Vilka det är har du inte läst? De funkar fortfarande jag. Läst, då, Det är Intress väldigt intressant Ingen djupare story direkt men det, Jag har läst pappas några stycken av dem Och det var jättelångt tråkigt Jag minns knappt ingenting av Vilka det. böcker bara Det finns typ 50-60 vet stycken. Jag minns inte, det var några han hade fått Från en bokklubb, Wallströms röda eller grön För det som är så coolt med Biggins är att det sträcker sig ända från första världskriget Till 60-talet Ja uh. Och han gör jättemånga olika saker Åldras han då? är han är, ju, han är ju flygande polis i slutet Han är 60 år Ja men vad fan ska man bli? Det är det Robocop? Mm. Flygande polis ska man vara mm. Flying Doctor finns i Australien det, jag, på, innan vi, jag vill avsluta med en grej Jag vill kolla hur du kommer reagera på det här Nu ser jag plågad ut Nej, orolig mm. Vad för Jag är nämnt det här för Jens och han, nej, egentligen. Jag har inte nämnt för dig. Jag nämnt det för citera bara. Hon var lite så här. Hon gav lite universum. Ah, Okej, okay, det verkar weird. Men. Uh... <laughs> Ad är du adopterad? Nej. Det komma med Nej, Remake ja, men, va? Varför då? Vi, men, vill du veta Är det för att. Vem är, ta... okay, är va? För ni lyckades. Nej, vi grep på vem så blev jag ändå <laughs> ganska okej okay med det på något sätt. Vad okay. så tycker det är onödigt? Är... Säg inte att det är Ricky Gervais för de spira. Nej, nej, bra på spira. Ed Helms. Ed Helms. Vem? Ed Helms. vem? Ed, uh, uh, The Office, vad fan är det? han? Uh, uh -huh. han uh, I engelska. Nej, uh, amerikanska. Uh, Oj, oh, han som är chef för ett tag. Uh, fan är det karaktären? Han som är ihop med Angela Visst under tiden som hon är ihop med Dwight. Vad fan är det Han Jag har inte kommit så långt tror jag. Okej, okay, vänta. Nej, det är det, uh, han Tobi. Tobi, kan du du bara Nej, nej, det är från office, office bara på. Mm. Kan ja. du Jens för Tobi? Ja. Nej, men <laughs> det läs Nej, det är. <laughs> fan. You... Har du det sen, Vem är det? det är en chef. Han var chef under en väldigt kort tid efter mäkarskapsförseningar. för vet att det är det inte väl för. Nej, nej, det är det inte väl för. Det är det jag gjorde att det har varit väldigt mycket något. Vad Det jag har emot. Jag är emot hela konceptet. Varför ska man göra om den? Är det för att han har dött nu och det är ingen som klagar? Alltså det är... Vem har dött? Lesinnesen dog i flera år sedan. Ja, det har jag missat. Det Nej, jag tror inte att det kommer bli bra. Jag förstår att du har öppnat en hel värld av hat-mail till bullmonster. Rabiata som fans. Vadå? Andy Bernard heter han. Andy det. Bernard. Ah, han. han ja, det, kan, i, det, okay. det kan bli kul. Ja, men, och, ja, visst. Men... Fast det behövs inte, det är så mycket Nej. De filmerna är perfekta som de är. är Framförallt så måste de göra om tråk. dem så att de går hem nu. För att det är så otroligt mycket i de gamla filmerna som inte skulle funka nu. Alltså, det är det som är grejen, för det är samma sak de gjorde om... Um... Nej, men så, re, alltså, vi vi, vi pratar väl mycket om remakes Och det är onödigt I det här fallet så alltså, det är det just fan rem, rem, rem, remake Remakes på komedier mm. tycker jag är så jävla, det, det är jävla menlöst jag, men, men, jag, jag fattar inte varför du har i stolen Hot Shots, remake det ja, var det var, det, det, mm. Men vet du vad, jag lovar att jävla, Jag tror att du skulle vilja mer med Det vore ju försäkert det, det skulle ju faktiskt kunna gå hem Då är det en det remake är... om Hot 3. 3 ja. ja. Eller ja, men, part <laughs> men jag vet inte, jag tycker att för Remakes är lite Alltså jag kan förstå att de blir lockade När det finns nya tekniska möjligheter Att göra en remake på saker och ting Men det finns Det betyder CGI Och när man tänker att Ja, ah, nu kan vi göra en remake fast bara med CGI Nej, då Jag såg om den nya Carrie-filmen hur då? Har alla sett originalet? Nej, jag har inte sett Alltså Originalet är en av de bästa filmer som någonsin gjort i i hela världen. Från 70-pråk. Eh, och visst, de hade väl utnyttjat numera då till exempel att mobiltelefoner, mobilkameror och sociala forum och allting. Så naturligtvis blev ju den berömda inleden, duschscenen när Carrie får sin mens och inte förstår vad som Blev ju filmat med en mobil och utlagt... Mm -hmm. uh, alltså, jag på riktigt haft... eller i filmen? I filmen, ja. men någonting som inte hände I första filmen såklart Och jag tycker det är en grej När man liksom filmar om böcker Det, det kan ju finnas... Eller alltså, ja, en novell egentligen är det, det är ju a... filmen är mycket mer känd yeah. än vad just den novellen ja, är egentligen Men att, att göra om en film Det tycker jag, det, det har jag aldrig förstoppet på nej. Alltså det, det enda alltså, menar, De skriver om Highlander Och det kan jag förstå, den är lite daterad Om de, det finns en bra koncept Som om de egentligen bara fick till en gång Och jag förstår att de vill göra om det sen samt... Det är ju inte det där handlar om sen det är, Jag kan det, förstå tolka, att nej, jag menar, det, väldigt mycket det känns mer som... som en, så här, om en tolkning och, ja, av, ja precis, av, det är det jag tänker på Ett original det känns ju annorlunda att göra en omtolkning av en, Ett original Än på En På en film Ja men som med Det är lite som att skriva om en bok det Ja det bara, lite... ah, de gjorde det här fel Så vi, gör, vi, vill, vi vill tolka det på det här sättet Framförallt i fall det är en väldigt framgångsrik film som Carrie är Som är en otroligt känd film Som mm. väldigt många sätt sett som är väldigt Sen kan jag förstå som Hitchcock gjorde väldigt mycket Filmer i England först mm. Med väldigt, väldigt liten budget mm. sen, sen flyttade han till USA för Hollywood Och då gjorde han om några av de här filmerna Och de är bättre I remaken än vad de var i originalen mm. Men det är ju en resursfråga men, liksom, alltså, men... he hela, hela den här frågan är ju en resursfråga För alltså, den här nakna pistolen Remaken, den görs ju inte för att det var någon Som var missnöjd med den första utan den görs för att det är någon Som tror att det finns en marknad för den Exakt, mm. helt enkelt Men kan de inte göra nakna pistolen Sju och sju hundra delar istället. Tjänar liksom. Bara... du inte får... mer pengar på att göra en etta i så fall? Är... Framförallt inne Då kan du se hur skämten igen. Ja. Ja. <laughs> Vad ska du nu då göra? Nice green. Ja. Mm. Mm. Alltså, jag tänker så här: Remakes kan vara. Alltså, det finns. Uh, uh, alltså, på ett sätt kan man ju. Alltså, det finns skillnad på Remakes och Remakes. Jag menar, det du nämnde om hetskap, uh, det är inte Remakes. För det, det, det, det är som när en artist spelar in. En gammal låt på nytt för det var då det djupt mm. var. De gjorde den gängslan. När de firade 20-årsjubileumet kanske, mm. så spel, släppte de om skivan 10 på nytt fast remasterat bara. De, de var inte den ursprungstingen oh, för för Det är helt weird. Min brorsa hade skapat en Spotify-playlist med bland annat Alive på. Eller om det var Even Flow. Ah. Mm. Eh, och sen så rätt var det var så var det en helt ny version Så de hade faktiskt ersatt Den här no. Den filen med en ny inspelning, För det var helt andra trummor i Alltså det, det, det är grejen. det enda de har gjort De mixar om den Det låter som att det är trummisen som har mixat om den trum Nej trummisen trum fick är... sparken så han inte med längre jag, för, jag förstår varför nu Nej men alltså jag menar nej Men det är, det är en helt ny De, de, om, de mixade de om hela... Hela. I... hela hela plattan bara Mm. För att uh, de var inte nöjda Men de, de, de, de, de tycker för mycket reverb Och lite annat <skratt> skoja <skratt> Så, nej, så den, den är ju Den är ju om bara Om mixad bara <skratt> mm. <skratt> men, anyway. mm. ja, men det är lite så För jag menar, ibland är inte man inte nöjd med saker från början så det, är för det, är där det är inte en remake Det är man, man gör om det för man... <skratt> Michael Mann gjorde det där också Det var ganska intressant uh, Antatis att Heat Som typ är världens bästa film genom tiderna yep. Men du vet att, by the way, uh, när, när Nolan skulle uh, göra The Dark Knight bara, ja. filmen, så tänkte han ju på... Han hade den filmen som inspiration för att... Vilken um, film pratar du? Heat. Det. Heat. Hur, va? Ja, men så, om, du kolla, om, du bort, om du plockar bort Batman och Joker från det här sammanhanget. Ja. Så tänk på... Alltså, jag kommer inte att säga, gå in i detaljer nu, men tänk på den filmen hur du slår utan de två. Så, de är inte fokus speciellt mycket. Det handlar om liksom... Bat The Dark Knight är väldigt mycket En jävligt bra alltså, action-thriller uh, Som bara råkar innehålla Bat Batman och Joker ja, alltså, jag, jag, kan, jag kan tänka mig att stämningen är väl lite, lite. Det, det, det är de... Men, ja, men jag, i alla fall det jag skulle säga om hit Det är att den de gjorde sen filmen 1988-87 Som hette L.A. Takedown All right. Och det är alltså eh, han, Michael Mann Och det är samma story helt och hållet som Hit men tydligen Jag kan inte tänka mig att det är på något annat sätt Att antingen tycka att det här är en skitbra Som man kan tjäna mer pengar på Eller att jag är stört missnöjd med den första den mm. första var katastrof. Så mm. gör ni en och då gör han hit tio år senare, eller ja. 95. Ja, den den var bra. skitbra. Det är uh, ja alltså det är, är det med eh äh, Malkielmer äh, Malkielmer eh och... han och hans uh, <laughs> <Al Pacino>. syskon. <laughs> ja, ja. Nej just det just det. Nej, nej. nej. Ja. Det är Det som lyckligt vill göra. Med. Jag, jag tänker med. Med. även mm. Natalie Portman. Ooh. och uh, skurken i Air Force One, det uh, är George Clooney. Nej, han är den ja. andra killen. Han som kraschar med flygbörnet och ja, så. gråter ja, just... <laughs> Han som ser ut som Putin Just det, han som även är uh, ja, Han är ingen de har Så är han med mm, äh, han, du han... Kollat i, de är... han får cancer i 24 också. San Sen Raimis uh, Spider-Man-filmer Då är han Peter Parkers landlord yeah. ja, ja. Jaha ja. <laughs> En remake som jag väldigt svårt förstå, det är ju den senaste Nightmare on Elm Street. Den är helt obefogad, den behövdes. Därför att, den? Faktum, är, faktum är att jag faktiskt tyckte att den hade potentialen var ganska bra för att de på ett annat sätt in i de tidigare tar upp exakt hur Freddy blev Freddy. Men vad jag inte förstår är varför de har en annan Freddy. Det är inte som att han typ inte lever och skulle kunna spela Freddy igen. Jag, jag vill, ja, nu vore de jag ha gjort det i sådana fall inte. Frik, kan Så hade det. de haft samma Freddy hade jag varit helt med på tåget. För att då var det en ganska intressant idé. För att de gick in mycket djupare i varför Freddy blev Freddy. Det är intressant att de tar, tar det på ett annorlunda sätt. Vilket är, vad heter den filmen då? Arnold Schwarzenegger, hans ögon sprängs. Total oh, Recall. Total Eh, det gjordes ju en remake på den för några år sedan med, Colin, eh, alla Det var Colin... ju ja, ja, ah, en, en helt annan film Det är helt samma grundstory Bara att det är sett för mars så är det Australien Fast det var ändå mm. en helt jag, jag måste säga för att jag har sett båda två och Jag Crikey, kan säga att nice. jag ja, såg speciellt mycket kopplingar egentligen. Tre tuttar finns med båda Ja, det är oh, typ det. Då är det samma film, okej, okay. mm. men, men det är samma grundstory. Det, ja, bara, det, men, men det skiljer setting. tillräckligt mycket för att det ska vara spännande att se ja. remaken liksom. Ja, ja alltså, det var ju alltså, men alltså kolla Freddy, eller det Freddy? Nightmare on All Street Jag blev väldigt ledsen när de sa att den filmen skulle göra Så jag hade året innan Så jag vet Robert Englund på Ciphermässan Ja, oh, nu måste vi träffa någon till Ja, så jag är Aha. så avundsjuk att träffa har honom Jag är så avundsjuk han alltså, han, igen Han är där typ, han är där i nästan det som jag är där Så han kommer säkert vara nästa år Tänker... Han är amerikan va? Ja, ja. ja. Jag Ge, Grejen var såhär, för jag frågade såhär, finns det något på gång nu Och berätta om, så berättade han typ såhär Oh, minst om såna fem idéer de hade om vad man skulle kunna göra det här nästa efter för det, är, det sista som det kom kommit då var Freddy vs. Jason vilket är sista han gjort i den rollen mm. och det är så handlade typ av sju det, det så minst om det vi funderar på vi göra den här, så ska vi göra det här och sen bara, oh, awesome, det kommer, det kommer en massa coola grejer mm. sen, så gjorde de en remake med någon jävla, med han och det blev så fel, för det var inte Freddy <laughs> med Kjellabuff som Freddy mm. och Kele som Johnny Depp också <laughs> han var med allt. Johnny inte är väl med i första, va? det är han som blir ja, ja, jag, inte, jag, har sätt, jag har inte sett. jag har inte sett den. Nej, ja, Gör det, den är, den är väldigt bra. Han valde sig. Folk dissar Freddy vs Jason, men jag tycker jag är helt okej. Okay. Den, den är underhållande. Men jag vet inte. Alltså, man, man, man får exakt det man tror man får. Titeln säger allt. Ja, men det är men det, det som jag pratade för några veckor sedan, tror jag. Jag, tror jag, jag, kommer, jag kommer inte ta någon nu, slipper sen så är jag bort det, Men när jag satt och diskuterade taken med några... Mm. Det som Taken 2 och liksom så här... Du pratar inte om stolen nu då? Nej, för den här saken Det är någon du jag känner som hade såhär väldigt mycket issues med den här filmen och jag bara säger men vad är fel på det? Du såg, du, du, du valde scenen Taken 2 Är <laughs> <laughs> ser lättare som nu var inte såhär för tjus Och du blir besviken Wow, vad, vad, vad weird, well, vilken vi konstig vi sak så här, men så här, kom igen det, så här, det är, filmen går ut på att Det blir liksom inte bli kidnappad då. Sen går, går det under ett alltså, bära så det löser sig det undrålende action man ligger och sitter på i soffan exakt man, man, man, man, man, man kan man kan inte förvänta sig mer än så om man gör det som en dum huvudpar mycket av då ja, jag vet jag vet men jag vet inte vilken av dem så men, uh, men de hade... Nightmare on Elm Street måste alla se allvarligt Mad Max och mm. Nightmare, det... Nightmare on Elm Street ja men jag vet inte jag, just Nej, jag, skräck, jag, jag, slasher och skräckfilm jag, jag, filmen, men det är en bra jag, det brukar inte bli en det är inte kopplat till man måste se det är bara en av få grejerna som vad mm. det finns en en jag tycker du ska det se som, det, som Running Man Finns det att vi skulle på Nightmare? Uh... The running Man? Running Man. Med Arna. Ja. Ah. Om det kommer Men, en, en remake på den så, oh. så kommer jag till livet av mig. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Det brukar blir kanske bra att ställa slutet på då. <laughs> <laughs> <laughs> så att, uh, snälla för dig skulle Hollywood, gör inte en Running Man. För då kommer vi ju för tungan att hitta en ny älskare. Nej det låter ju för mig. Det låter roligt. som att den kommer. Ja, ja absolut. Men det, det har nog annan sedan han gjort, för det är... Det, det är ju ett ganska brett ämne. Jag, nu har inte sett Hunger Games, men jag, jag har hört okay, att ja. den delar vissa. Ja, Hunger Games är ett real, bara. Ja, ja, även, du menar, Batururu och Jaru. Exakt. Lite Hunter. Ja, oh, men alltså, det men alltså, hon, är, är hon uh, som har gjort Hunger Games, eller är det det? det. Deerhunter. Vem, vem, vem skriver böckerna? Åh, oh, vad är det hon heter? Åh, vad hon heter? Jag minns faktiskt inte riktigt In Inte det hon som har skrivit eh, no, Toreight Nej det är inte det, nej, det är inte Men anyway, hennes grej var i stort sett var, typ, såhär, Jag snor sätter rakt av från den här filmen och Hoppas ingen märker av det. Fast det är det inte heller För att det är faktiskt en väldigt stor samhällskommentar Fast ändå, själva grunden, Alla som sätter. sett det Men det, det, det, det, det är ju om något Running Man också så det är, det är Battle Royale-lypoft, Så jag kommer att väga kalla på den här skitfilmen. För jag, jag skiter i vad han tycker om att kommentera till, men tycker var kommenterar till. Men det är i stort sett... Alltså, om man ser, det är man Battle Royale. Hon hade kunnat köpa filmen Battle Royale och ge den till folk istället. Fast nu är det ju faktiskt böcker som sålde väldigt bra i första hand. Så att, sen fast, att det ju filmer kommit Helt igen. irrelevant. För Hon måste, hon måste ändå ha haft jättebra bra kall på att Battle Royale existerade. Mm. Jag ska fan, jag ska gå hem och se Running. Mm. Ja, mm. fan ska du göra? Och sen Battle Royale. Jag fortfarande aldrig sett det Och god. jag känner snart att jag måste arrangera Nej, alltså, slags, Först med Max-maraton Ja men Mad Max Martin kommer jag, den kommer jag men, se Men tycker du lika illa om typ, The Ring? Det? The Ring? Nej För det här är en rakt av remake ja, okay. är... Fast Ringu är ju mycket bättre Nej, det är Jo, där, den är mycket då. läskigare. Mycket, mycket Nej, läskigare. Men är inte, är inte det det här <laughs> japanska fascinationen för Nej, men Jag brukar jag inte ens gilla japansk film. Det är som jag Ändå tycker att Ringo är mycket bättre ja. än The Ring. Jag låter det vara japansk på princip alla, alla liksom ja. barn i amerikanska sexfilmer. Det är ju också någon slags oskyldiga varelser som är Jag tycker det är grin. Men inte då. Jag måste berätta att <laughs> grej om just uh, Ringo slash The Ring. Jag väntar mig som tips liksom förläng vi, vi jag kommer inte nämnas namn på kunna vara kommer säga nästa. Um you, så, know så, you, well, you know who you are. You know who you are. Fullt hon vad sa? Men jag tycker Ringo ringer Mikael ska i the ring. Så okej, okay, ja men jag vill jag håller inte dem. Jag måste kolla om dem och så kallar om dem. Jag bara, Nej, jag håller inte med. Jag tycker för in The Ring är bättre. Eller, eller, jag vet inte, jag, jag tycker inte det grepperna nästan Och sen bara ja, men jag men gör det för sig åter. Det är bara relaterat inte men så här. Jag är faktiskt inte ens jag är en stor fan av, av, av jabansk film. Jag har svårt att jabansk film. Nej men för att jag helt enkelt inte kan tillräckligt mycket om kulturen Så jag missar så mycket i dem så Nej att men jag inte... alltså ja, ja, ja, Framförallt japansk film är, Det är den de känslomässigaste filmerna som finns men, i hela världen Ja men väldigt ofta så sitter jag och, Utan att det blir löjligt Väldigt ofta så sitter jag och ser saker som jag inser att det där är nog signifikant För den här filmen Det här är nog viktigt Men jag förstår inte vad de vill säga med det här Och så hänger jag upp mig på det och missar halva filmen Så kände jag här dag när jag kollade på mm. Vad var det? Toy Story 4 mm. Toy Story 4? Ja då känner du att det är en på som ska. Nej, är tre. Tre är skitbra. <går> ja, så jag har varit jättepositivt till Jag, jag grät när så. Jag tror jag också hur det ja. faktiskt. Den är den... faktiskt. Den var bra. Jag kollar på, vad har jag kollat på här idag? Fan, det vet inte vad. <går <går <håll> du? Vad har vi kollat på för filmer <går> nu? har ja, vi kallar på film senast. Min mamma frågar mig alltid det. Ja. Ja. Men det är en bra även just, fråga alltså. ja, Även om vi just träffades dagen innan ja, och kollade på film ihop. Ja, vi kollar på vad på på film senaste tipsar de 30 minuter vintersetts liksom så här. Får gärna en också liksom. det här januari och du gör en sån lista. Alltså, diagram. Och, och, utan. Så, vi, vi, vi, ska man inte stilla göra det nu när 2014 börjar? Att man har en lista och varje gång man ser en hel film så, så skriver man upp den. Alltså det man är ofta så. så kan man se vilka film har sett man, ja, vilka jag det ska ska En lova? filmdagbok helt enkelt. Ja. ja. Men du var Ska vi en filmjournal? Vilken kan, till vi kan folk till att göra det. För att jag tycker att jag gör det men, nu. Okej, okay, då har jag en plan. En, en filmlogg. Filmlog. Från och med... En vlogg. En vlogg. En blogg. Du du, kan kan inte dela allt, både böcker och filmer. Hur och liksom, kan... sure, kör du det? Jag Nej inte böcker. Då föreslår jag att vi kör en sammanslagning av Skikast Bullmonster, sammanfattar filmåret 2014. Alltså, nu pratar jag inte om filmerna som har släppts. Utan jag tänker varje gång jag sitter hemma. Och liksom... Ja, men det borde väl Ante ännu mer spännande Det Du inte lika förutsägbart sig barn. Du skulle kunna vara våra filmår. Det är väldigt roligt. Det är faktiskt roligt att roligt som Erik att det har varit torr, torrt 2012. Exakt, torr, exakt. 2013, uh -huh. uh, Men jag tänker så här. Vi, uh, när filmlogger in, det måste vi köra på. Om, om vi är fyra går med på att vi kör så så kan vi nästan, en, typ, inte, var, inte varje säga, en gång i månaden kan vi kolla igenom vad vi har sett. Mm? Bara som en kul grej. Gillar på Kör. Det finns. man, se hel, ja, måste, man, se ja, man Alla... måste se hela. Ja, man måste se hela. Men, Men äh, det en jag, man jag måste en, en Kommer en hjälpa på med sådana här nedläddning? Kör, kör, kör <hör> <hör> <hör> <Lördigt>. <hör> Men då måste, då måste jag Jag måste påpeka en sak nu Som är lite svårig För det här var faktiskt sista år en partik som för i år Ja mm. Men som tur är så mycket kvar på året Nej, jag kommer tillbaka nästa år ja. Ja. Mm. Så vi, vi, vi, har, vi har två avsnitt kvar, vi spelar jul och grejer nästa år Precis som nästa. vinterkräksjukan Och äh, moltinginfluensorna <hör> sånt. Alltså. Så <går> oh, det är det är det men. Bråba som Patrick en det det det är det är inte så något kvar det är två avsnitt snitt över i storthet. Och uh, nu är vi finna uh, Vi är inte på att vi har en gigantisk mycket. här <går> Nej vi vill inte skryta. <går> well that speaks for itself. It's, the, it's, the, it's not the meat it's the motion. Och <går> <går> jag vill fortfarande poängtera <notion>. att jag är den enda som inte varit så smekt mycket. It's <går> not <går> the meat <går> it's <går> the metal. Men det kommer upp bilder på dem. Oh yes. Uh, och sen uh, vi har ju nästa vecka. Mm. Och sen. Uh, ja, sen har vi liksom lite. Jag tror vi. Sen är det inte så mycket kvar för året, men uh, det blir. Ja, men fan. Det är ju New York. med sammanfattning av det där under året. Ja, fint, fint, fint. Känns det, det känns som att även om så här, det har varit en väldigt dålig film år. Det har hänt väl, väldigt mycket bra ändå. Mm. Så här, för vår del i alla fall. Jag skiter i alla andra. Nej. Mm. Ja, vi, vi bara skippar film egentligen. Ja, det finns så mycket bra. det. är tar ett form. Alltså vi jag jag, har, jag vill alltid nämna. Äh, jag, tror, så, jag tror jag vi inte säger på nyårsdag, nyårsafton tror jag att där podden jag gjorde ihop med Niklas och Robert från äh, ja, Magazine kommer mm. ut och prata om ut. Och där jag menar det var svårt för mig att alltså, dra ihop en lista på filmer för det fanns inte så jävla mycket jag tyckte det var så jätte bra mm. som värd att slänga med där. Uh, men det kommer bli väldigt rätt om man kör en sån här Log, yeah? inte yeah. dagbok. Ja, logg, logg. Sampars. Okej. Okay. Captains log Precis uh -huh. Captains log, yeah, so Captain log. Eller film date One Då kör vi så All right Okej Vill du prova något Ja givetvis Så vill jag ju påpeka Att ni givetvis Måste gå in på Megasign.se Och leta reda på Bullmonster Och lyssna på den podden För att den är ju Faktiskt Ganska mycket bättre Med den här podden mm. Han det en Bullar bakverk eller? Ja vi brukar ha på det är vi fikar Varje mm. avsnitt Jag tänkte bara påpeka Du har ju att brunn på varje imorgon. så kommer det att vara mer ståndre än nu. Nej, fuck it. All right. Well, obviously, man. Well, det är klart jag måste säga det. Well, well. Det är svårt att jämföra när jag har varit med <här> hur många avsnitt är det? fyra. <här> Ah, fem öre, så jag vi ligger 50 fem för, för men det är inte så mycket Ar, um. är ändå bättre ja. Men vad ska jag, jag, jag säga om att det är något bättre? Jag vet det finns de som hade valt Att köra lite med ödmjuk Vi är bra också, men jag menar, det är kul att du valde att inte göra det, det Samma sak som det var kul att du valde att gå på American Pie-nivå Eller micken, storleken Anyway, det var det skäggas, jag heter Erik Jag heter Oscar. Jag heter Patrik, jag, heter. jag vill passa på att önska alla lyssnare En god jul, ett gott nytt år Tack mm. för en kära lyssnare ja. Kära lyssnare Ja det är det jag heter Jens. Och ett heter Nej. <laughs> Stopp. <laughs> okay.